Після такого чаю важко було зробити крок на зустріч Богусу. Тому, коли він запропонував пройтися, Майя погодилася. Майя взяла на прогулянку місьє.